Вискочили ми, прикриваючись газетами слідом за бурмилом на перон. Аж гульк, а щоб ти був здоровий. Вельветовий спінджак обернувся. Ніякий то був не бурмило, а якийсь незнайомий дядько з отакенним носом. Тю. Прогавили, розпачливо мовив ява. Стали ми на мосту біля перил, не знаємо, що робити. Стрілою шугонуло метро через річку Ген аж до самізінького обрію, де тоненькою смужкою ліс чорніє. Мчать покрасеню мосту голубі експреси, машини-легковички, грузовики, автобуси, а під мостом по Дніпру метеори, ракети на підводних крилах летять, ледь води торкаючись. А у бабіч мосту стоять здоровенницькі фігури. Дядько руками змахнув, супутнику в небо швирголяє, і тітка – «Голубів підкида. Пейзаж прямо тобі з науково-фантастичного фільму. Красота!» «Може, вони цей міст хочуть у повітря висадить, а ми?» – сказав Ява. «Ну да!» – недовірливо вигукнув я. «А що ж, кіно, акваланги на дні, пам'ятаєш?» «Ще пак, кілька днів тому бачили». Отаке ось шпигунське кіно. Після того мені всю ніч шпигуни в аквалангах під водою снилися. Мама казала, що я навіть булькав у вісні. І все-таки... Та ні, сказав я. Навряд. А чого б вони акваланг купляли? Теж іще спортсмени знайшлися? Тут я нічого не міг сказати. Дійсно, з таким аквалангом було пов'язане щось явно таємниче. Ну, для чого б, скажіть, будь ласка, здався акваланг немолодим сільським дядькам, які навіть зарядки з роду не робили? Та ще й як вони купляли його, наче щось заборонене, небезпечне І що ж ото воно за двадцять залізних, про які вони говорили? Якість бронебійна Задумливо мовив Ява, я знизав плечима Зброя? Вибухівка? Примружився на мене Ява «Який же тут зв'язок? Акваланг? Двадцять залізних?» І раптом, і раптом, наче блискавка спалахнула в голові. «Стривай», – кажу, – «а в самого аж мороз поза шкірою». Тато колись читав у журналі, розказував, десь у Чехословаччині в якомусь озері, чорному чи що, шпигуни пірнали в аквалангах намагалися підняти з дна, щоб таємно вивести 20 залізних ящиків. То був архів гестапо, який фашисти затопили відступаючи. Дуже важливі документи, списки воєнних злочинців. А в Австрії така ж сама Петрушка була, теж в озері, і теж шпигуни з аквалангами. «Точно, це воно! Ух ти!» – загорівся Ява. «Ну ж 20 залізних, і вермахт, і акваланг, і...» Він не договорив, бо в цей час з репродуктора гучно на всю станцію залунало. Гучні з села Васюківки, що приїхали на екскурсію до Києва. Рень і Завгородній. Вас чекають на виході станції Дніпро. Наче хто нас зверху чимось важким тюкнув, аж ноги підкосилися. Так це було несподівано. Нам здалося, ніби всі оті сотні людей, що на станції і внизу на набережній юрмляться, всі одразу на нас подивилися. І ми враз зробились маленькі-маленькі, наче голі. Вперше у житті наші прізвища назвали по радіо. «Не бійся!» – отямився нарешті Ява. «То, напевно, Галина Сидорівна розшукає нас. Гайда!» Ми подріботіли до виходу. Зирк-зирк, ні Галини Сидорівни, ні наших, і духу нема. А стоїть здоровенницький вусатий міліціонер Угледів нас і одразу Стап Руку підняв З Васюківки, Рень і Завгородній Вас мені й треба, пішли От тобі й не бійсь Попалися За хуліганську нашу поведінку у Динамо За оті вудлища проклятущі Прикипіли мої ноги до землі І якісь ватяні зробилися От-от на підлогу сяду «Ну, пішли, чого ж ви?» – обернувся міліціонер. «На руках мені вас нести, чи що?» Ледве я з місця зрушив. Вийшли ми з метро. Дивимось, стоїть синя машина з червоною смугою на боці. І на тій смузі написано «Міліція». І веде нас міліціонер до машини. Починив дверця та сказав «Сідайте». А сам біля шофера. Зняв трубку радіотелефону і говорить «Товариш лейтенант», – доповідає старшина Паляничко. «Хлопців знайшов. Везу на оперативній машині, куди треба». Ми так і обімліли. Ну все, куди треба. У тюрму, значить, везе. Пропали ми. Нам би оце зараз плакати, казати «ми більше не будемо, отпустіть». А ми, ані слова. Горді ми. Один до одного попритулялись, їдемо і крізь загратоване віконце на Київ востаннє дивимось. Закосичився Київ прапорами і святковими транспарантами. Першотравень же ж післязавтра. Всюди люди веселі, усміхнені, вільні, а ми у тюрму уїдемо. А справжні шпигуни на свободі ходять. І так нам прикро стало, хоч плач. «Ех, ви!» – не витримав Ява. «Не тих ви взяли, кого треба!» «Тобто?» – обернувся старшина. «От вам і тобто!» – закопили в губу Ява. «Може, ми за справжніми шпигунами стежили?» «Ну, ліва брова старшини вигнулася у знак запитання». «От вам і ну! Може, вони тільки що акваланг купили для підводного плавання?» «Ого!» «От вам і ого! Може, вони гестапівський архів з дна підніматимуть?» «Ясно! Акваланги на дні? Бачив! А хто вони, шпигуни ваші? Звідки взялися? За океаном?» «З нашого села!» Ага, місцеві, значить, колгоспники, як прізвище? Яво розгублено глянув на мене. Він уже шкодував, що почав цю розмову. Міліціонер говорив глузливо, видно, не вірив жодному слову. Як же прізвище шпигунів ваших, га? усміхаючись, повторив старшина. Чи, може, це сам голова колгоспу, або директор школи, або колгоспний сторож, що яблука трусити не дозволяє, га? Чого мовчите? Раптом машина зупинилася. «Ну, приїхали! Вилазься, Шерлоки Холмси!» – сказав старшина Паляничко. Вилізли ми. Тюрму очима шукаємо. Щось не видно. Праворуч церква, а прямо великий сірий будинок з колонами. На театр схожий. Невже в Києві така тюрма? Тільки встигли ми про це подумати, як міліціонери кажуть. Оце, хлопці, історичний музей, де зараз весь ваш клас разом з учителькою. Ходімо, пошукаємо їх. А то вони, певно, хвилюються, думають, що ви зовсім загубилися. Так он воно що, радісно попідстрибували наші душі. Так ви, значить, не в тюрму у нас, товаришу Паляничко, а в музей до Галини Сидорівни. Ох, який же ви молодчинка, який же ви хороший чоловік. І не переживайте, хлопці, заспокоїв нас хороший чоловік. Я ваші учительці скажу, що ви стежили за шпигунами. Вона не буде сваритися. Це ж діло серйозне, державне. Не тре, не ка. Одночасно вигукнули ми, а що як... На все село засміють. І на що Ява сказав? Він по... пожартував. Зиркнувши на Яву, поспішно сказав я. Угу. похнюпившись, підтвердив Яву. Ми просто хотіли... хотіли... Я ніяк не міг придумати, що ж ми хотіли. «У Дніпрі скупатися, підхопив Ява. «Тому й чкурнули, бо Галина Сидорівна не дозволяє. А у нас же Дніпра нема. А Дніпро ж знаєте?» «Знаю», – усміхнувся старшина. «Ну гаразд, бачу хлопців і ловкі, вигадливі. Сам колись таким був, тільки брехати не треба. Пішли». Піднялися ми по східцях на Майдан, що перед музеєм. На землі щось камінням викладено, наче велетенські класи. Оце, каже старшина, найдревніше в Києві місце. Тут понад тисячу років тому десятинна церква стояла. Це її фундамент. На вшпиньках пройшли ми по тому фундаменту. А за фундаментом велика трикутна галявина, кущами рівненько обсаджена, і посередині галявини, ми навіть очам не повірили, здоровенницька копиця сіна. У центрі Києва, на найдревнішому місці, копиця сіна, як у лузі. От здорово! І така нам та копиця мила, наче привіт з рідної Васюківки. Дивимось, а за копицею, біля самого входу в музей, гармати стоять. П'ять гармат. «Що то?» – осмілившись спитав я. «Це, брат, артилерія, що була в нас на озброєнні у 43-му, коли ми Київ від фашистів визволяли», – пояснив міліціонер. «А ви той? Ви теж визволяли?» Спитав і знітився Ява, що так нескромно спитав. «Визволяв, хлопці! Що було-те було?», було Просто відповів старшина. «Навіть поранили мене тут, у Києві. В госпіталі тут лежав. Київ для мене кревне, рідне місто». Ми якось зовсім по-новому глянули на нього. Он він, значить, який, старшина Паляничко. Хотілося ще щось спитати, та старшина вів уже нас у музей. Треба було шукати своїх. Це було нелегко. Знаєте, скільки там кімнат? Перший поверх, стародавні часи, нам не дуже сподобався. Там не було нічого цілого, все куски якісь, уламки, череп'я бити. І найпочесніше місце займає зотлілий, почорнілий шмат довбанки. Теж іще цінність. Я вам такого у нас на річці скільки хочете, знайду. Але другий поверх, оце да, у нас аж очі розбіглися – «Он віз чумацький справжній, на таких возах наші предки колись у Крим посіль їздили. А он карета золота, у якій митрополитів київських возили. Нічого собі карета! Ой, диви, зброя козацька, справжнісінька! Ого-го, шаблюка! Дай таку в руки старшині паляничку, він тільки раз! Ми уявляємо собі нашого міліціонера з оселецем у козацьких шароварах з шаблою у руці. Нічого, підходяще виходить». А он рушниця. Ох же ж і довга! А пістоль який? Третій поверх. Визволення України від фашистських загарбників. Тут від кожного стенда віє подвигами, геройською славою. Гондотрофеї. Повна скриня гітлерівських орденів, хоч лопатою гриби. А он особисті речі славного розвідника Кузнецова, що діяв у тулу ворога і викрав німецького генерала. «Ой, не поспішайте, дайте подивитися!» Воно ж зараз нам таке потрібне, таке потрібне. Ми ж зараз так усе це розуміємо, як ніхто. Ми ж, може, зараз найсправжнісінькі розвідники. Хоч би, як ви, товаришу Паляничку, сміялися. І все це нам отак треба знати. О, о, о, он же різні секретні документи, он. На зустріч нам поспішає Галина Сидорівна, а за нею всі наші. Обличчя в Галини Сидорівни аж пашить. Ви мене до інфаркту доведете. Де ви були? Де? Загубилися, кається Ява. Заблудилися, каюсь я. Загубилися, заблудилися. Двадцять учнів на екскурсії. І ніхто, крім вас, не загубився, не заблудився. Мучителі, мене параліч розіб'є через вас. Ми зітхаємо. Ми не хочемо, щоб Галину Сидорівну розбивав через нас параліч. Хай буде здорово. Не лайте їх, дуже прошу, вони більше не будуть, говорить старшина-паляничко, підкручує вуз і очі в нього затуманюються. Ах, пробачте, я навіть не подякувала вам. Спасибі, спасибі. Враз почервонівши, говорить Галина Сидорівна, робить губи бантиком і очі в неї теж затуманюються. Нема за що, це наш обов'язок. Ну, все-таки, все-таки, турбувалися, привозили. Спасибі велике, не знаю, що б я робила. Говорячи, старшина Паляничко не зводить якось по особливому усміхнених очей з Галини Сидорівни. А Галина Сидорівна навпаки. То зиркне на нього, то опустить очі, то зиркне, то опустить очі. І говорить вона з міліціонером якимсь надзвичайно мелодійним м'яким голосом, зовсім не таким, як з нами. «Ви даремно так переживаєте, нерви собі псуєте. Хлопці вони меткі, нікуди не дінуться». Говорить старшина і дивиться на Галину Сидорівну порлином. Ах, знаєте, з ними так важко, так важко. Я їх люблю, але. Наче горлицю туркоче Галина Сидорівна і гладить по голові спершу мене тоді яву. Ява підморгує мені. Я тихенько хмикаю у відповідь. Я підморгувати не вмію. В мене обидва ока кліпають, як у діда варав. Молодець старшина, спасибі, геройська міліція в Києві. Потім ми всі виходимо з музею і йдемо на Володимирську гірку. І старшина Паляничко разом з нами. Потім ми йдемо у палац піонерів. Ух, здорово, оце палац, казка. І старшина Паляничко разом з нами. Потім ми сідаємо на машину. Книж Бурмило вже давно тут і поводяться дуже спокійно, мов звичайнісінькі собі люди. І рушаємо в путь». А старшина-паляничка урочисто прикладає руку до косирка і стоїть так от, честь, аж поки ми не зникаємо. А Галина Сидорівна довго махає йому хусточкою, навіть тоді, коли його вже не видно. І знову сама собою завелася пісня. Ось і вечір лівці біля бороду, з черемошу п'ють холодну воду. У садочку лівчара зустрічає дівчинонька, що його кохає. Ми з Явою лукаво перезираємось і тягнемо на все горло. У садочку старшину встрічає дівчинонька, що його кохає. І так нам весело, що ми аж лягаємо. Але Галина Сидорівна нічого не чує і не бачить. Співає, заливається. «Прощай, Києве! Прощай, старшина Паляничко!»